Позалушені одійшов кілька кроків. Працювали ми швидко і мягко. Ця свід часу розгинали спину, прислухалися до звуку, що лене від хутора. Солдати закінчували сміляти. Чулися брещень казанців відер. В ручкій хуторі пролунала команда «Левць! Форвардс!» І всі гід. Замаскувалися замаскувалися країжі. Естафетою передали знак. Солдати вирушили прочисувати ліс. Тепер не лише на хуторі, а стало тихо й у нас. Чулось лише дихання сусіди по окопу та биття власного серця. Першими не стріляти! Без команди не стріляти! Хіба що наступить німець тобі на вуха, це значило лежати принишклими і ждати, як розпорядиться тобою твоя доля. Я поглядав на своїх сусідів. В третьому окопчику був старшой, а далі – Освальд. Усі ніби чекають присуду своєї долі, або жити, або умерти всім. Доля, як на підводному човні, що ліг на грунт, і зверху його бомбардують мислиці. Чомусь пригадався Мічман Непран із запасного стрілецького полку. Де він тепер? Не радив же йти сюди в парашутисти. Пирателі уже недалеко. Чути не лише їхні вигуки, а й тріщання гіллячок під ногами, зламаних руками стебл чагарів, що заважали їм іти. Хвоськів чи пообличчю. Німці йшли неквапно, навіть повільно. А може, то тільки нам здавалося, бо кожна мить – це і година в житті. За якусь хвилину кілька солдатів можуть набрести на наших крайніх, і тоді постріли, тоді бій. Швидше вони йшли, хай і на нас, на свою ж загибель, аби обминали нас, як думав дехто. Балтієць передав по обороні пошипки. «Витримка, хлопці! Не такий страшний чорт, як його малюють!» Слова про чорта такі доречні. Вони означали, що командир – міцний духом хлопець. Але ж яка гнітюча обстановка без пострілів, коли обидві супротивні сторони якраз і зійшлись майже Віч навіч біля цього хутора, Щоб скрестити свої шпаги. Якийсь гурт солдатів почав пісню, А деякі зататахкали з автоматів карабінів, Ніби пробивали кулями собі доріжку в глиб лісу. І від цієї стрілянини стало ніби легше, Бо поки що ми знали, Ніці нас не виявили, нас не бачать. Та ось навіть нам видно, як крайній шеренги солдатів проходив біля самісінького копчика, у якому замаскувався Тарас з кулеметом. І ще пригадався запасний полк, грав футбол і пенальті, що забивав старший сержант Кротов. Крайній німець ішов від тараса на відстані, з якої мамонько був пенальті, охріменку і овчеренку. Я блимнув очима. Побачивши вологі крапельки на руці, що стискувала автомат, а на автоматі сніжинки враз розплескувались, стаючи великими краплями. Зиркнув на небо, звідти сипався рідкий сніжок. Я витяг з кишені теплих, на штанів Кіровського годинничка, стрілка показувала восьму ранку. До нового року 45-го ще 16 годин. Постріли серед німців щухли. Мабуть, командир заборонив безпуття стріляти. Нечутно стало голосів. Карателі все віддалялися від хутора, від нашої позиції, йдучи у напрямку, де ще дві години тому був наш табір. А з неба Падав і падав перший сніг останньої воєнної.